23. fejezet Lale és Gita hetekig hallgattak az együtt töltött idő alatt. Gita hiába idekezett megvigasztalni a fiút. Lale elmondta, mi történt, és bár Gita megértette a bánatát, nem tudta teljes egészében átérezni. Nem tehetett róla, de sosem ismerkedett meg Lale másik családjával. Szívesen hallgatta Lale történeteit a gyerekekről, arról, hogy megpróbáltak játékszerek nélkül játszani hóból vagy törmelékből gyúrva labdát, Versenyeztek, ki tud olyan magasra ugrani, hogy elérje a barak gerendáit, de leginkább csak fogócskáztak. Gita szívesen faggatta volna Lalét az igazi családjáról, de ilyenkor a fiúra rátört a makarcság, és nem volt hajlandó többet elárulni, amíg Gita nem mesél a saját életéről. A lány nem tudta, hogyan törje meg a Mindketten több mint két és fél éve éltek az emberiség legnélebb poklában de Gita most először látta, hogy Lale így belesüppett a depresszióba. És a mi népünk ezrei kiáltotta Lalejnak egyik nap. És amit Auschwitzban láttál, Mengelénél, tudod hányan pusztultak el ebben a két táborban, tudod? Lale nem válaszolt. Én láttam a kartonokat, folytatta Git. Nevekkel és életkorral, csecsemőket és nagyszülőket, láttam a nevüket és a számukat. El sem tudnék számolni addig. Lalénak nem volt szüksége gitára ahhoz, hogy felmérje mekkora tömeg haladt a táborokon. Maga jelölte meg őket. Gitára nézett. A lánya földre meredt. Ekkor ébredt rá, hogy akik neki csak számok voltak, gitának nevek. A lánya munkája miatt többet tudott ezekről az emberekről, mit Lalett. Tudta a nevüket a korukat, és lale rájött, hogy gitát ez a tudás élete végéig kísérteni fogja. Na haragudj. Igazad van, ismerte el lale. Egyetlen halál is több a kelleténél. Nem akarok ilyen nyomot lenni, megpróbálom. Azt akarom, hogy önmagad légy, a velem vagy. De ez már túl régóta tart lale, és nekünk egy nap is hosszú idő. Okos vagy és gyönyörű. Sosem felejtem el őket, tudod? Nem is tudnálak szeretni, ha megtennéd. A családod voltak, jól tudom. Tudom. Különös, amit mondok, de az ő emléküknek adózó tisztelettel, ha életben maradsz. Túléled ezt a helyet, és elmondod a világnak, mi történt itt. Lale odahajolt, megcsókolta a lányt. Szívét lehúzta a szerelem és a kincs Hatalmas robbanás rázta meg alattuk a földet. Az irodák mögötti rejtek helyükön volt a kép, talpra ugrottak, és az épület elé rohantak. Ekkor jött a második robbanás. A közeli krematóriumra néztek, ahonnan füst szállt fel, és pokoli lárma hallatszott. Zonderkommandósok rohantak elő, legtöbben a tábor kerítés felé. Puskatűz hallatszott a krematórium tetejéről. Lale felnézett. Látta, hogy ott is zonderkombandósok állnak, és vadul lövöldöznek. Az SS nehéz tűzérséget vetett be ellenük. Perceken belül véget ért a lövöldözés. – Mi folyik itt? – kérdezte Gita. – Nem tudom, be kell jutnunk egy épületbe. Körülöttük golyók tépték a földet. Az SS őrök mindenkit célba vettek, akit láttak. Lale az épület falához rántotta Gitát. Újabb hangosobban est hallottak. – A négyes krematórium. Valaki felrobbantotta ki kell jutnunk innen. Az irodaépületből kirohanó foglyokat sorral előtték. Vissza kell, hogy vigyelek a barakodba, csak ott leszel biztonságban. Minden fogoly térjen vissza a barakjába. Aki most elindul, arra nem tüzelünk. Harsogta a hangszóró. Szaladj! Félek, vigyél magaddal! kiáltotta a kita. Ma este biztonságosabb helyen vagy a saját barakodban. Biztosan létszám ellenőrzést fognak tartani. Nem kaphatnak el a barakon kívül, drágám, Gita habozott. – Eredj! – Maradj ma este a barakban, és holnap menj dolgozni, ahogy szoktál. Ne adj jogot rá, hogy keressenek. A holnapot is meg kell érned. Gita nagy levegőt vett, és megfordult, hogy futásnak eredjen. Holnap megkereslek! Szeretlek! – búcsúzott el Lale. Aznap este Lale megszegte saját szabályát, és csatlakozott a jobbára a magyar férfiakhoz a barakjában, hogy megtudjon valamit a délután történtekről. Elmondták neki, hogy néhány nő a lőszergyárból apránként a körme alá nyomogatva puskapor csempészet birkenau -ba. A zonderkommandónak adták őket, ők pedig szardíniás dobozokból kezdetleges gránátokat fabrikáltak. Kisebb kézi is begyűjtöttek, késeket, baltákat, ilyesmit. Lale általános felkelésről szóló plegykákat is hallott a barakbeli férfiaktól, akik csatlakozni akartak hozzá, de nem hitték, hogy most volna a napja. Azt hallották, hogy közelednek az oroszok, és a felkelést az érkezésükhöz időzítenék, ezzel segítve őket a tábor felszabadításában. Lale szemrehányást tett magának, amiért nem barátkozott összevelük korábban. Az, hogy nem értesült időben az eseményekről, majdnem megölte gitát. Alaposan kikérdezte a többieket, mit tudnak az oroszokról, mikor várhatóak. Bizonytalan válaszokat kapott. De arra elég volt, hogy enyhe optimizmus támadjon benne. Hónapok teltek el azóta, hogy az amerikai repülők elszálltak a fejük fölött. A transportok egyre érkeztek. Lale nem látta a jelét, hogy csökkenne a náci halálgépezet elszántsága, hogy kiírtsa a zsidókat és másokat. Ám a legutóbb érkezettek kapcsolata frissebb volt a külvilággal. Talán tényleg jön a felszabadulás. Elhatározta, hogy elmondja Gitának, amit megtudott, és megkéri, legyen éber az irodában, Gyűjtsön be minden információt, amit tud. Végre így remény